Мовивши так, іскривавлене з тіла озброєння знявши, товаришам до рук передав Менелай бездоганний, сам же пішов і в лави передніх бійців замішався. Зразу ж на нього там кинувся син владаря Пілемена, Гарпаліон. За батьком він любим подавсь воювати, Втрою, але у Батьківську не повернувся країну. Отже, Атрідові він його щит посередині з списом зблизько ударив, та Міді проте не спромігся пробити. Швидко до друзів одбіг, тоді він уникаючи смерті, та озираючись часто, щоб хто його Міддю не ранив, а Меріон – Навздогін мідногострую вцілив стрілою в праву сідницю утрапив йому, і тією стрілою наскрізь міхур сечовий простромив під Лобковою кістю. Враз похиливсь і, віддавши свій дух, на руках ускорботних товаришів розпростертий лежав він, упавши на землю, наче той черв і чорна, як кров, орошала ту землю. Великодушні тоді оточили його по флагонці, на колісницю поклали, його й повезли у скорботі до Іліона слізьми, умліваючи йшов між них батько. Та не така мала бути за вбитого сина відомста. Гнівом великим за смерть його сповнилось серце Паріса, гостим бо в нього бував він не раз у краю пафлагонським, дуже розгнівавшись, він мідногострою кинув стрілою. Був там іще Евхенор, провісника син Поліїда, знатний і дуже багатий, оселю він мав у Корінфі, на корабель він, сідаючи, знав свою долю нещасну. Вже бо не раз говорив Поліїд йому старець розважний, що як не в домі своїм, від хвороби умре він страшної, то при Ахейських човнах від рук загине Троянських. Але уник він зараз і до корів важких от Ахеїв, і навісної хвороби. Щоб зайвого болю не знати. В вухо зазнав він удару І під щелепу, І тої ж хвилини Вийшла із тіла душа, І страшна його пітьма окрила. Так вони бились завзято На полум'я схожий вогнисте. Гектор же, зев собі любий, Не знав ще того і не відав що лівобіч кораблів от зброї багато люду загинуло. І скоро здобуть сподівалися хеї славу звитяги, адже земледержець, землі потрясатель, дух у аргеїв підносив і силою сам помагав їм. Гектор стояв, де замур він пробився крізь браму спочатку силою лави густі щитоносних Данаїв прорвавши, де кораблі свої, з сивого витягши моря на берег, проте сілай із Еантом поставили. Мур в тому місці нижче збудований був, ніж де інде. В страшній завірюсі воюв і коней битва точилася там найзавзятіш.